Poštovana družba, danes nam bo Jožek Ozdravar, ML, predaval o družbenih določnicah, kaj to točno je, ne vem, nam bo povedal. Smo tri dni prehitri, ampak ker namo to v zadeva je posvečena, kot vidite, odetnici z maljem tržizmom, ko povedali, da so ni. vas najprej poslušenja in potem so vedelki in za vprašanje in komentarje. Hvala za obvod. Torej, lepo zdravljam. Da, da, da po več tretjih uhvarjam nas to temo, ki je eno izmed mojih doma, domačih socioloških uh, preokupacij. Jelko uh, uh, preveč predstavljam to temo in da. Uh, dogodek za začetek enega resnega sistematičnega ukvarjanja s to temo, eh, kateri gov pa vas vabim za interesiranje, ker pač rado bi se morda ena skupina s tem ukvarjala eh, bolj podrobno, eh, tako, da imam danes namen predvsem vam eh, tako bolj okvirno zadev predstaviti morda ne z vsemi podrobnostmi, ampak eh, bolj z vedika eh, celote, da bomo bo se dobili v teh 45, eh, 60 minutah vtis, zakaj grem skratka dužneme doročnice so tema, o kateri sem zadnjih petih letih pogledaj napisal, da ima toko listko. Saj dan, ko poslušam radio, spogovarjam z njih, nekakšna ideja pade in pred petimi leti sem začel oblikovati te pojme. Ne vem, če so samo moji, verjetno so vaši drži postopci na svetu, ki govorijo osminsko, enaki cezdeba, pa morda z drugimi pojmi. Ampak to meni, Niti ne moti, ker pač smatram, da na osnovi svojega znanja, izkušenja, da sem že lahko dovolj oto da ne bi im sam. Sve je pa zadeva, tega tako zelo dodeljena še. Potrečeno pač pač kojim, da se to zgodilo prihodne. Ja torej, jaz imam 22 prostojnic. Od tega je sedem uvodnih, <gled> to je druga uvodna, torej po, po predstavitvi, po samem predavanju, sledi še dodatek posvečen, da na, torej čez trednjih spominjenskemu dnevu, zmage nad naziv sošizmom, na bom pa zdaj opovezal sveda za temo predavanja. No, na koncu pa še sveja razprava vprašanja in naj, že tam takoj povem, da je naš dogodek samo prvi od dveh na to temo, kar bo 10. junija Rožnika sredila še delaronca, tema, spemo, katero bi pa rad pritegnil bolj aktivno vas pa drugega, da eh, na osnovi tega, kaj smo dan slišali, da morda skupaj preizkusimo čisto praktično ene zateve, pa prijemo do operativnih rezultatov, kar je tudi moj namen. Pred Let enem leta sem imel svoje prvo predavanje v bilo šole pismenosti, pa sem povedal, da se mi zdi nekako oliko novljudno, da vsak predavatel osebe nekaj povem, da nekako uh, predstavi tako koncept o lastnem statusu, kot s tem v strekonu reče, po da pove sam zase, kaj misli, da je. V današku tekstu je pomembno to, da sem nekoč tudi malo s drugije štobiram, da sem dejansko po poslovec tehnik, čeprav sem po izobrazpe, bi bil dec, ki se okvarjam zradi eh, D&D stroh s postovskim planiljenjem, da imam nekaj političnih izkušenj, ampak bolj na bazni ravni, poleg za SMS članstva obveznega sem bil tudi član ZKJ eh, od 18 pa poli Italije do njegove razpustitve. Tu je bilo kar nekaj zanimiv izkušen, predvsem pa je bila generalna izkušnja to, da se danes čutim, kdo vse nekaj je bil v tem zekvarjivam, da, da se človek za glavo prime. In uh, uhvarjam se tudi s pismenostjo na leposlovni ravni, to je naslovnice moje druge knjige, če po dogovor z Maren Bougar v bo ta knjiga je žela tam mesec. Torej, to nekaj o motivaciji, razlogi, zakaj se sem se te teme rodil uh, že pred letim. Uh, namreč, uh, do sem otrok socializma se recimo, povdrkovaj in tukaj je vrljala druga druga. Uh, uh, druge, te družbene konceptualizacije so bile prisotne. Uh, in ko je pač prišel do sistema, sem se samo čutil, kar ljudje bolj meni govorijo in piše o čezopisih, so, so dejansko to počeli iz nekaj drugih kota in drugih paradigm in zaradi te dvojnosti, te razlike, sodel sem lahko opazil številne problematičnosti, predvsem pa tudi problematičnosti na ravni označevalni praks, ki torej kako so ljudje označevali dovinari, mediji, politiki, predvsem družbne skupine, same sebe, kako so predvsem olepševalno se opisovali in koliko je bilo tu v bistvu Nametne megle, nametnega zavajanja in podobno. In še danes sedimo tako, in se mi zdi, da tu uh, tisti, ki ste končni, uh, resni, drugoslovci so že kar digli uh, roke od skupaj, ker je ta val, bistvo tega, tega površnega, uh, znamnega opisovanja zadev uh, označevanja drugih govorcev, tako močan, da pač vse ostalo preplavi. No, ampak proti temu sem jaz rekel, treba je pač nekaj storiti. Treba je proti tem idejnim okupacijam, manipulacijam eh, nastopiti in sem rekel, eh, bom poskušal eh, izobljakovati koncept pomjevanja drugne skupine, ki bo če bilo objektivizirane. Ki, ki bo nekako opisoval drugne skupine, posebilski plate takšne kot dejansko, so ne pa nekako sprevržena ali, ali pač po engleskom da na pamet. No, pa sem pred petimi leti tako začel osnovati ene, ene, ene, ene vsebinsko drugačne skupine, se poznate, nacija, rasa, marksistični razred, religijske skupine pač, pa to me sveda ni in sem ugotovil, da bi če hočem adekvatno oblikovati nek, neke nove na svež ali posobinsko adekvaten način konceptualiziranja družbene skupine, da moram najprej bistvo določiti ustrezno značilnosti, lastnosti, atribute teh skupin ali pa spoh crotnega človeštva. Tako da sem se potem dejansko bolj ositočil na takovane družbene določnice, ali temeljne označevalce teh družbenih skupin ali oziroma uh, skupinskih akterijev, ki imajo neko vlogo v družbenim dogajanju vz. družbenih bojih. No ampak res osnovna meni vsega skupaj je, da neka, neko to, kaj uh, preprosto bo skončeno zda takšno, da bo pomoč mnogim ljudem, da se bodo znašni v otrokeni uh, uh, igri v real, realnih situacijah in da ne bodo pač odvisni od, od tistega, kar je pač in položi položje nekritično vrabo. Uh v bistvu je zadeva povezna z tudi enim mojim delovanjem, ki se tiče bolj konkretno teh v bistvu, manipulacijskih prac. Ker sem videl, da je, dobro, se ljudje za dobrine mahali z gorjačem in pa z orožjem danes, pa se z in pa z pravnimi akti naprahtavajo in podobno, pa z novinarskimi in političnimi diskurzi in se mi zdi, da je to ena tema, ki, ki ki je veliko, veliko premalo v, v sebišče pozornosti mnohih ljudi in nekaj projektov ali pa dejavnosti, ali pa dejo, sem že upravo in tudi današnje predanje v lahko tudi tak kontekst umestili torej nek trud za to, da bo, dos, da bo slika realnega trudnega dogajanja bolj, bolj jasna, da bo tako zamekljena, manipulirana in podobna. Istno, da je to sledi v vlogi ljudk na vrvicah, ali pa prestrašen in podobno. Razum no, zaradi tega, kar imajo vlastnega kategorijalnega, pa mojmega dođoboslovnega aparata, pa ne krivim njih, ampak seveda v okolje šolstvo in medija, politike, ki bi v bistvu to morali dati, pa jim nameno tega ne tajam. Tako naprej, prosim. No, zdaj pa res, kar predavanju potem, desetmi eh, minut dolgem uvodom. Um, tole se bo zvestilo zdaj, uh, v naslednjih 40 minutah, torej najprej problematika teh splošno uh, znanih pojmov, no, vse veste, kaj se uporabljajo levica, desnica, liberalci, vse, vse, vsa ta v bistvu, sociološko smetje, bi jaz rekel nekaj, ki pa funkcionira kot uh, naši neki družbeni orientiri v naših, uh, našem družbenim imaginariju. No, potem bo tudi Branko dobil odgovor na vprašanje, kaj je spolototružbena deločnica, pa svi ostali. E, potem bom jaz to malo razčleno, ker sem pač toč tako po naravi sem bolj sistematičen človek, pa imam eh, rad nekaj klasifikacije in podobno. skupine vrste druge deločnje vedel bom tudi nekaj o vrednostih družbenih deločnic, o tem, kakšni so pokazateli teh vrednosti. Potem bom predstavil Mojo, mojo kategorijo je človeški socionom. Boste, kar smo spišali, kaj to je, nekaj malo podobno z ljudi genomu. Ne? E, potem pa iz, e, iz bolj nakazu, kako bi naj iz teh družnih deločnic stvorili e, družne skupine izpeljane iz teh družnih deločnic. Nijam že e, kategorijo, zbima pojme, za tako zasnovano družno skupino, imam, imam nekaj delanje verzije, ampak ni še tak daleč, da bi lahko to predstavil. Na koncu bom pač alternativno povedal, kako pa je pač lahko te družbe zločnice uporabljali za, za podelovanje tega, kar se tam imeli komunist, liberalec, katolik, hrvat, evropehec, zahodnjak in podobno. No, torej sem v na začetku naštel nekaj teh oznak, ki govorijo o nekih družbenih skupinah. Ne, po različnih klasifikacijah ali po religijskih ali po polično, ideoloških ali po geografskih, občinkulturnih, rasnih in tako naprej, ne. In v bistvu razen teh pojmov, recimo večkrat včasih zdo reče, recimo, komunajzer ali pa črnuh, ne reče, ne reče, kleni, pošteni krščanski politik, ne, ne, pa reče, kar črnuh ali pa za komunista in podobno, se spohni ločijo med evrokomunisti, pa še neki komunisti, pa samopravni komunisti, ampak vse skupaj nas sploh označuje podobno. Skratka, živimo v, v, v metežu teh pojmov že vrsto let, bi rekel, poudarjeno od 1990, se jaz to zaznamam, in, in nekako ni, ni za občo rado, za poprečnega državljana, ni alternativnih bolj usrezenih pojmov pri Mora se zelo potruditi, če hoče prito malo bolj uh, dodelanih uh, teh uh, definicij ali pa opredelitev različen družbenih skupin, ki so igralci v družbenim dogajanjem. No, značilno zavarbo takih pojmov je površnost, bi ja se rekel, ozima uh, vsebinska izvleče se zgolj neka lastnost. Ena, ne. Ne pa več, ne pa kompleks. To, da bi se dve, tri, štiri lastnosti izvlekli, to je že Ave Marija, ne? Kot rečeno, večina od teh pojmov uh, je vrednostno popačenih obremenjenih, že izraža neko vrednostno stališče v smislu nekega degradiranja, povečvanja in podobno. In uh, ravno skozi to se kaže, da so ti pojmi v bistvu zgolj orodja, orožja v nekem družbnem boju, v nekem natezem, kdo bo koga v, v tem, kdo bo več korist, dobil, kdo bo enka podlačen, podobno, skrka. Uh, obupno, ne? Z tako stavne mi se zelo na uh, slavu volju spravljam, ampak uh, predvsem ljudi ni pokazalo žitko to uporabljam. Takve pojme. Dobre. No, družbena delošnica. <coughs> nič, nička posebnega ni to. Bi rekel, uh, nič, nič, kar kompensirana definicija. Torej, to je neka izbrana vrsta, ali pa tip, z lastnosti človeka iz celotne palete njegove kompleksnosti, t.e. Torej pritodne, dužbene, uh, imaginale, vse te uh, kompleksnosti homo sapienca, ne. Uh, na tako nej uh, bo se videli, na kaj merim, ne. Gre za, mislimo, uh, za spol človeka, za barven kože, za prepričanje, je torej za nek nazor, na pomevanje sveta, pa na ni govo narodna ali etična pripadnost, govo jezik, ki ga uporablja redno, pa države, kjer biva in podobno. Podrobnosti o tem kasneje. To so te druge dorošnice, tisto, kar nas predruje, ne kot samo kot posameznike, ampak tudi kot črame dorošnje in dorožnje skupine. No skupine. Preko teh dorošnic se prepoznavamo, ne? same sebe, rečemo, aha, da sem slovenec, če svečam, kazem, kakšnega arabca ali kitajca, vidim, da on pošel ne očite, očitno druga rasa, drugo, drugi jezik govori in podobno. To nam omogoča neko orientacijo v tem societarnem svetu, rekel, v družbenem svetu, skoč kdega se skoživljene In eh, kot rečeno, sem, sem pa čas dodelil tem svojim družbenim teločnicam vlogo, da so to osnovni ele elementi ali pa gradniki eh, opredelevanja družbenih skupin, skorika preko agregatov teh drugih določnic, bom jaz, ali pa snujem pač, družbene družbene skupine, izvedene iz teh družbenih določnic. No, lepo kot vrčeno, malo sistematike razvršene in podobno, teh, se lahko predstavljate zaradi četvrkove kompleksnosti, pa družbene kompleksnosti, je teh družbenih določnic seveda ogromna. Samo pomislite, recimo, če zajmo vlogo v družbeni reprodukciji oz. poklič čoveka. Koliko poklič se v svetu? Ne vem, več tisoč recimo, Zkratka, Če zajmo za družben deločen so vidimo, da je njenih vrednosti ogromno in v pospječnih tudi več teh skupin. Zato je treba pač zadeva malo sistemizirati, nekaj pridačke spraviti, ki so pa zgolj pomožni. Tore, Uh, jaz sem se odločil za štiri skupine teh družbenih doložnic. Ene so nekako telesno biološke, druge so duševne. Ože družbene, nijem pravi ga pojma mogoče, da bi societalne bilo, tudi prav, prav, uh, ker so vse biti so družbene, vse so družbeno posredovanje. Tudi naravna dobi neko, naravna lastnost dobi neko družbeno konotacijo, slej koprenje. Ravnič nekaj samo kot samo ta. In pak je v kacijske, mislim, da ta prepeta še na zemljo, zemljsko površtje, na neko državo, klima, je zelo pomembno tudi na njegovo družbeno podobo. Ampak, bi rekel, te skupine so zelo hladne, ker zadeve prehajajo, vse je zemljo drugo, ne? recimo spol, ni samo naravno zadeva, to je tudi to se tiče nekih identitet, družbeno posrednvalnih izkušnjih podobno. No, in tudi po, po agregiranosti ali pa po splošnosti generaliziranosti ločemo osnovne družbene določnice, torej te, te temeljne, ki pa je podrobne, lahko ločimo na podrobne in na drobnejše, pa lahko še, še, še dalje. Ne? Ampak zadovoljimo se s temi tremi nivoji, recimo ilustracija, če imamo osnovno družbeno določnico, recimo prepričanje. Torej, nek družbeni svetovni nazor, pač to sodo imenje človeka v svoje okolice. E, potem, e, če to osnovna družbena delošnica je podrobnejša pojmovanja Boga, ne, kot del tega, te osnovne družbena delošnice. In pa znotraj pojmovanja Boga imamo pa, recimo, e, religioznost ali pa ateizm, recimo, ali pa agnost, akusticid in podobno. Ne. Uh, treba se zavedati uh, opozarjam, da so te določice abstraktni pojmi, zgolj, bi uh, rekel, uh, neke lupine katerim posebno da konkretni posameznik in konkretna družbna skupina, ki jo preko te določice določamo, izdajamo. Zkratka, jaz spol, spol nam pove, še le vrednost, jaz sem to imel vrednost, z družnimi deločnice je govoril, tem kakšen vsedinsko ta spol, imamo možnosti, ženski moški spol ali pa hemafroditi, dvo spolniki, čeprav sem začneš nekaj kdaj sprišati, da obstati so pet spolov pa je, ne. Tam v Indiji imamo, imamo svoje vrstne kombinacije, ne govorim vzaj o tudi bolj kulturoloških, identitetnih vidikih tega. No, to vrednost, kakšna pa je, je nekaj do tega določnica, in pa svejo po nekem indikatorju, pokazatelju razvi, vidimo. Spol vidiš glasje, figuro, ovekvalnost, ust, tom govora, na glasov in podobno, ne. Mi pa rekel, da Te verednosti eh, za postavljamo iz nadružnev lahko pojmujemo bolj generalizirano, recimo rečemo samo dva tipa, zanimamo vse ostale, recimo pri spolu rečemo samo moške, ženske, nič drugega. Lahko pa, kot rečeno, vso paleto obzajemo, eh, recimo pri spolu maš možače, ženske, ne, ki se, so fiziološko ženske, ampak imajo pa kup atributov v moškosti. Pa imaš požešne po, po moške, ki, ki z visokim glasom, ki skoraj ne veš, da je moški. In ta poleta, no tu imate eno in še drugo sliko, zmeraj uh, izseki z njem. Uh, če, če je kon moški, recimo desno, ne pa ženska liba, potem imate neko prehajanje. Ne. Uh, in skratka, te se z drugim druženjem niso uh, ostro ločene. Če, če gremo bolj podrobno pogledati, imamo en, en niz prehajanj. No, Zdaj pa ogrejmo se določnice po, po teh tipih, oziroma kako sem jih jaz formalno razbral, jaz te človekove družbene kompleksnosti, ti spiski niso celoviti, jaz nisem namen na vse orodal, ampak toliko da, da, da boste imeli en Skratka pri, pri spolu, govorimo v fizološkem spolu, so že povedal, kaj grem, Pri te, skupine telesnih bioloških je pomembna še starost, kronološka, napozarjam, ker fiziološka starost je veliko drugačna. Poznate vrejtno primerje, ko ljudje bolezničko se starajo so pred 11 letih, 70 starce let starce, recimo. Imamo še mentalno starost, ko se 30 letih obnašajo kot 15 letnik ali pa kot tinežer. A pa 42 panker še hkoče biti kot 18 panker in podobno skorba. Starost je spet ni naravna, drožnica je tudi družbena posredljena zadeva. Zdaj imamo barvo kože, ki pa seveda se lahko spredni. Michael Jackson je to na nazorbi pokazal. Zdaj, barvo kože je predsed povezavi z raso, ne? Čeprav ni samo... Rasa je še nekaj več vredno, mislim, da ne vem, se to... Rejtno se za zadeve tudi malo ločijo bedra, semel samo barvi kože, pa se zato razljajo posebej, čeprav morda ne bo potrebno. No, telesna prevlažnost, estetika, postavnost, fizološka, moč. To, to so te drožnice, ki v bistvu med precej še na Boga grajo, vse veste, ne, Se te modne revije igralo ta trik. In mislim, da se tudi ljudje nekako ne, na nek nezavedni ravni, ki se jim, da sami ne preznavamo, predvse kot jim ravnamo. Telesna nepoškodovanost je poškodovanost, invalidnost in podobno. Zaveste, če je kdo slep, ali pa te treplegi in podobno, je to pomembno določilo z njegov družbeno dregovanje. Uh, Poznamena sociologija, ki je enkrat pisala, da je visota, bistvu ta telesnost dost bolj pomembna, kot, kot, kot jo vsi priznamo, tudi sociologijna sploh. To to ti atributi. Uh, pa svega to najbolj Tinežeri, ki so zakompleksani, <laughs> to smo tako vsi bili, ne. Doševne, pridne uh, tu težko ločimo, od, od, niso, niso samo psihične, so tudi socialno, so, so, so, socialno uposredovanje, tu lahko govorimo bolj o neki socialni psihologiji, čeprav je svega dobro specialisti to malo bolj podobno uh, razločijo. Logičnost, kognitivnost, torej sposobnost povezovanja, analiziranja, uh, ljudje smo različni pri tega. Spomnim, da je bilen bil neki test inteligence, kaj pa, pa so ugotvili, da neka Afričanka iz plemena tam v sredi Afrike je imela izredno visoki inteligenčni kot, ko ocen za zelo, skakaj ni, uh, ni odvisna samo od uh, odrudnega okolja, ampak danes kot tudi bolj uh, tiho, naravno, uh, posredovana, zagotovljena. spominske možnosti se imamo tudi zdi opomembne, skratka imamo različne spominske možnosti uh, Različno čustvujemo, eni so zelo očetljivi, drugi manj. Eni ima eni, imamo ima glede kože, trd spijo. Zaznavnost. Uh, pri eskimih baje velja, da ločijo nekoliko vrstnega, 20, koliko žene, mi recimo ne, ne. Uh, Semdeset, hvala. Uh, Skratka očitno, zelo dobro loč, um, so te zazname razvili, ne zadovočene elemente zvomega okolja. Pa domišlija, tudi smo uh, dvirečno uh, so uh, nadarjeni. Eh, tudi, ako bo ima še morda v posebnem rediku domišlije, intuicija, še se čuti podobno. Uh, za umetnike verjetno je to zelo pomembna druga drošnica, zelo vrednost je drošnice. No, pa, da malo bolj konkretiziram, to, kar sem uh, prej govoril. No, ne, pardon, uh, še smo pri teh skupinah, zdaj smo obdelali dve, tredje, da je ože družitne doložnice ali pa so societarne, recimo. Uh, govorni jezik, torej recimo materiščina po narkovaji, potem količino podatkovnega poznavanja. Ljudje sem ločil v tem, koliko knjig, koliko filmov, koliko, koliko držav smo bili, koliko ljudi spoznali in imajo skrom fond teh podatkov v sebi, drugi šibši. Srebinska kakovost znanja, tudi glede tega se predvsej ločimo, skrtka, eni, eni, na prilagi tistih vlastnosti, kognitivnih, logičnih povezovalnih sposobnosti izmorejo iz vseh teh podatkov korečinskega eh, fonda, podatkov, eh, nekaj kakovostnega skupaj sprave, drugi pa pač maja. Je pa sveto pomembno, ali ti gledaš sto western eh, filmov, 200 filmov z slobinsko različnje, povdarke, tisti prvi verjetno pri trudne deločnice slobinsko rako znanja ne bo predsega tega drugega, zagotovo ne. Glavno delno stuplic je že omenil, e, premožnost, torej v bistvu e, način ali pa, e, ali pa gre za to, koliko človek e, razpolaga z dobrinami denar, stanovanje, nepremličenje in podobno. Narodnost ima etična pripadnost, državna pripadnost, ki prejšnjo svojo ni, ni ista. V Belgiji imamo flamce in valonce, recimo, ne. Jugoslavia, glede tega pa ZDA, so spoko primerje te velike razlike med državno pripadnostjo pa etično svojo narodno pripadnostjo. No, potem pa neka družbena moč, ki ima posameznik, simbolna moč, recimo tudi kakšen, če si književnik, da se svelo lahko ne premoži, pa imaš vendarle pliv, ne tudi to, to, to, to mislim, da je posebna trudna drošnjica. No in pa zadnja skupina geografsko lokacijske trudne drošnjice. Ni nepomembno, na katerem delu planeta stanuješ. Ali si na Grenlandiji, ali si v tropih, ali si v zmernem pasu, ali si Azija, Afrika. To določa človeka zelo pomembno. Čiv po geografski plati, ne samo po plati družbe, ki, ta, ki tam živi, ki te oddajo. Potem, ali živiš na vase, ali mesto, ali na podrželjo, ali si v suburbji, je tudi pomenilo. Ali živiš v velike mesto, vele mesto, metropole, male mesto. New York pa tudi niste eno, nisoč, pravda glede za oboje, za obek primer za urbano okolje. Tako, to je ta pregled. Zdaj, jaz mislim, da imate jasno sliko, kaj mislim, z pojemom drugega Vsak od nas seveda živi v teh okvirih, v teh ljupinah. Vsak od nas ima to ljupino napojeno, zapravo določna konkretna sabino In preko teh vsebin seveda prepoznava ne, druge ljudi kot sebe podobne, različne. E, imamo eno rastnost, da smo veseli, če se srečimo s podobnega človeka. Ne? Če pa srečemo različnega, pa smo malo skeptični. Naprej, prosim, no, še nekaj, še nekaj, pardon sem se malo zmotil tukaj. Um, to, kar sem prej predstavil, so ostalne drugne deložnice, te ključne, ne, elementarne. Ampak, rečeno, da se jih podrobne deliti. Zdajmo bom, sem že prej to omenil uh, pri nazorju, ampak dajmo še uh, to bolj podobno predstaviti še enkrat. Um, torej prepričanje. Morda se vam zdi čudno, ampak komplet, kompletno tole uh, opetno mišljenjski svet, razumski, miselni svet v človeku, jaz pomujem kot ena druge delošnice. Čeprav pa ravno tu imamo kup podrobnosti, in če govorimo o nekem družbenem angažmaju, druge delovanju, so pa te podrope druge delošnice zelo pomembne. Morda zelo bolj pomembne, kot te druge, osnovne druge delošnice. Tu zaradi tega sem pač izbral ta primer, da, da ga malo bolj podrobno predstavim. Torej, pripričanje lahko delimo na podrobne torej kot osnovno druge na lahko delimo na podrobne, ki so pojmevanje odnosa jaz z ali pa ti drugi. Recima tu imamo enakost na pojmevanje, tu govorimo o svobodi ali pa o svobodi, Govorimo o, o hierarhijah, o gospodovanju, o sodelovanju, skratka iz, iz, te, te, iz te podrobne trudne družnice odnos jaz s ti, mi, vi, izhaja. Že omenjeno pomanje Boga, ozima Bogo, to, to, to, to tisto, kar predsega človekov pamet, um in podobno. Potem bomovanje uh, narave, potem bi lahko tudi dali še vredno skup vrednota, recimo in podobno, skratka te tri pikice, mislim, da bi lahko še izdatno uh, dopomnili. No, pa če zajimo, recimo to bomovanje Boga, ki uh, so za, uh, uh, za nadaljno delitev, torej na delitev na nadrobnejše uh, družne delošnice, to je to tretja stopnja, tretj stopnja družne delošnice, bolj podrobnih. Pri tem lahko imamo en, ene Eno dorožje, z eno družje so lahko zajem, zajemovati ateiste. tisti, ki pravijo Boga. Ni. Torej, ni Boga kot, um, kot subjekt, ki je stvarnik sveta in določevalec njegovega uh, razvoja. No, pa tudi tu imamo seveda, če bi šli še v četrto raven, imamo tu seveda tudi militantne ateiste, da veste, kakim fašisti bi se not nacisti in podobno, ki so bili pa, odmiri so tudi neke obnove starih germanskih uh, religij in podobno, Pa komunistična, te iste, teh, teh, teh je cel kup na Zahodu, so to razno razne, razne uh, uh, komunistične združenja in podobno. V tem imamo vse te iste, torej tiste, ki priznavajo, pravijo, da Bog obstaja, ne samo v njihoj domštid, tudi nekaj zune, torej, ti se daleč rejimijo, potem načrti stopni na, na se vse te religije, kristjani, muslimani, budisti, jehovi, jehovi v te kupih je, samo v Sloveniji je tih registrilnih nekako, 40-40. No, ki pa pravijo, da ni mogoče priti do nekega odgovora, ali tega Boga. Skatka, uh, zadeva je zelo račnena, ravno uh, kar se tiče tega predvičenja nazora, mislim, da, uh, da se te teme, uh, se jaz tudi najbolj posvečam, tudi uh, večina tega li, listov, ki je tu na mizi, mislim, je prav te deložnici posvečena. Uh, zdaj, pa, kako mi v svojem realnem življenju uh, se gibemo skozi te določene položaje, kako jih prepoznavamo na drugih ljudeh. Uh, tu je naslika: uh, Ženska, na tri glavo poznate, to je vsakoletno akcijo nedeljka, redka dnevnika, mislim, da že zdaj trajamo. Slovenci so tako razpopadli, eh, tam imaš raven stolp in podobno, ampak vseeno uh, treba, da jih nekaj opisati. Skratka, Po, po teh uh, meravnih biološko-fizoloških uh, uh, vlastnostih imamo tu samo ženske, ne? torej spole ženske po tej določnici. Uh, po, uh, uh, rekel sem, uh, tista telesna nepoškodovanost, poškodovanost, očitno so vse sposobne hoditi, niso invalidke, ne? je na nogah, Morda katera gluha je, tudi to vlastnost ima neko skupnost, kratko, da so fitne. Posebe mladih, otroških in posebej zelo starih verjetno ni, torej tudi gre neko s generacijo plus minus, če govorimo o drugim drošev, se starost. Verjetno so vse iz države Slovenije, ali pa, če ne to pa za Slovenke, ali pa dobro, plus minus, par, par primerom, ampak Ta, ta druga določnica, etnična ali narodna pripadnost, je z veliko da slovenska. Kar je lahko rekli, še kože, svetla, bela, materni jezik, zelo verjetna slovenščina. Če pa so morda tudi kakšne kološke slovenke, ki so jih od še učili, govorili slovensko in nemško, pa so se kasneje naučili slovenščine. Poznam take primere. Skratka, s družbenimi zelošnjicami, ki sem preopisal, bi dokaj dobro lahko opisali eh, to, eh, to sliko, ozma eh, to družbeno skupino, ne, ki je tu ad-hok stala. Še naslednji primer, sem bil prejšnjo teden v, na Nuzemskim. Pogledaj, če človek to pogledal, eh, na prvi pogledal preko endokina, po zgradljene, Azija, ta ženska, to lahko je bilo jendonezika, pa lahko je tudi severna na Afrika ali pa drugi deli Azije. Pakistan, recimo, da je, je Pakistanka, ta le sredina, kot pa zbereva islam. Pa dve teme poti, deklici, ki sta, morda so morda sloveni, ki gre nam v Južni Ameriki, bil nekoč klonija ne. in jim zimske. Poglejmo, zdaj spet po uh, uh, isti poti kot prej. Imamo staro skupino, enako to so vredno so šolke ki imajo materijšnjeno vredno precej dva različna jezika, po religiji tudi sta, potem na pa pa torej po podrobnejši doložnici religija spet različni, ker je ena zagotovo muslimanka, barva kože različna, po državnosti so vredno ni vzemke. Eh, ker pač želijo v Amsterdamo, to so pač otroci eh, preseljencev eh, iz bivših kolonij, ali pa novejših, eh, lahko tudi političnih migrantov, ki je nizemska dobrovolnost spredla, ker so malcečni država in staršeni Skratka, po teh eh, indikatorjih eh, oblika lahko nekaj stvari razperemo. Tako da, lahko bi po tisej scheme druge deločnosti opisali tudi to trojicov za šolk. Dobre. Kar se zdičeva pa razmer med posameznimi družbni določenicami, pa je tako, da pogledaj včasih tudi pri nas samih je ena, včasih pa druga, odvisno od tega, kje in kdaj in kakšni družbeni kutekstv smo. Če, jaz, če se spregajam po Mariboru, pa srečam svoje znance, slišalce in podobno, nici pod razum ni pomembno to, da so slovenec. Če pa sem turist v Atenah, pa sličajno v množci eh, turistov srečan, pa če tako je z Maribora, pa je to ala dogodek. Ne? Takrat pa je to zelo pomembna druga delošnica, da so slovenci. Skratka, eh, izstopi zadeva lahko, eh, torej neka druga družba delošnica, čist zaradi ven, lahko pa tudi zaradi, eh, kot tretja ali ne, govori, zaradi subjektivnega podarja neke lastnosti moja pokojna poteta oz. njen moš je govoril na hrvaškem, eh, da so se pojavili novi veliki hrvati. Ne? Skratka, eh, ljudje, ki podarjajo to svojo na, na narodnost, nacionalnost še vse in so vse druge njihove drožnice za njih nepomembne. Tudi pred nas, lahko morda, kakšen homoseksualec predvsem izpostavlja to, rastnost, recimo, pa bo predvsem skozi to deloval. En znavec mi je rekel, da je opazil predvsem sodelavcu, da je on izbiral svoje znance, ki je kriterija, ali so spodrželja, ali iz mesta. Ker bi ostami je jaz upal po vsem iz ne pa tistim iz mesta. Spet subjektivni, subjektivni zbor. Uh, ampak jaz mislim, da kot pravi druga rumeja, da ko se človek odloča, kaj bo, recimo domobranc med drugstvene vojne, ali bo šel, ne domobrance, ali pa šel med partizane, se, se odloča vredno po svoji koristi. Ne? po nekaj varnosti, ali pa po eksistenčni možnosti preživetja. Ali pa, ko se izsegne z neko drugo državo, pa če imaš korist od tega, da ne povdaraš, da si iz nekaj da si iz, recimo Azije, če si na njozemskem, boš verjetno bolj povdarjal te svoje druge drožnice njozemske, njozemske, njozemsčino, njihovo obleko, način življenja podobno. Vse, kar pač te opredrujem. Skratka kriterij, mislim, da ta eksistencialno koristi tisto bistveno, kar uh, vodi ljudi, da m, vidijo pri drugih in povdarjajo pri sebi pravne strane družne doložnice. Predvsem pa njihove vrednosti doložene. No, zadeva je svejo lahko zabavna. Sem prejšnji teden videl to skupino uh, min, minče, minče, pravijo uh, minčani v svojo mesto. Tore, to so uh, predvavke minčna, minna mintna, ki so veselo obnevo kolesarjom, promocnje kolesarjine, pač na odru izvale brazilske ritme emblem, oplečene v majice, kot vedete, z, kaj je to brazilska zastava, mislim, da emblem iz brazilske zastave, ne? Skratka, so se šalivo, začasno prekvalificirale v Brazilke, torej so, so postale po teh drugih deložnicah, torej gibanje ples, obleka, dejavnost, torej bombanjene brazilike začasnost, kar pač jim je to všeč in podobno. Skakar, kaj izpostaviš, katero drugem deloženstvo, je lahko tukaj stvari igre ali pa stvari, kaj je primer pač priložnostnega konteksta, kaj kulturno preditve um, Zdaj bom pa počasi zapustil s te uh, druge in bom se bolj osvodočil na uh, družne skupine, ki so izvedene iz družbe in uh, Poglejte, uh, sem prišel predpravljene na idejo, če samega sebe lahko opišem z naborom, recimo, 20, 20 osnovnih družbe in družnic, pa sveda zamene začinnih njihovih vrednosti, potem lahko v bistvu prijem do neke kode ljuboslovne kode za samega sebe s pomočjo tej druge drožnice. DD je druga drožnice, tu imamo 19, vsaka je predstavljena z kvadratkom. Barva pomeni vrednost druge drožnice. In skratka, recimo, če je druge drožnice dva, spolje, zeleno, recimo, moški, ne. Al pa predvrševnih DD spomin, pomeni, recimo, pomeni srednost, možnost spominjskih, spominjskih no, beleženja, podobno, ne. Zadeva nekako spominja na genu, Torej, na uh, jedni zapis, uh, mislim, da bi to bil pač sociološki ali pa družbostovni zapis, uh, ali pa opis, ali pa oprembitev določitev, identifikacija, posameznika ali pa druge skupine. Še veš, soci je pač pojem, ki sem ga uh, sam izbral, za morda voda socinom, kaj tudi drugega pomeni, ne vem, je bilo treba preveriti, uh, ker tudi vsamo imajo svoj soci ali pa delfini, tudi imajo svoje značilnosti, ne, uh, vredno delfini, Vene ene morju, malo drugače se obnaša kot drugim oceanom, oceano, malo drugačne socinom. Uh, zdi se mi zanimivo uh, ta koncept socinoma razvijati, čeprav pa uh, zadeva uh, lahko postane neuvradljiva. Pledajte, samo pri oži družbenih došnicah, če se spomnite na tiste poklic, ki ali pa na družbeno vlogo, ki ima po samezi, koliko teh poklic, imamo več tisoč. In teh socinomov bi imeli koliko poštine, ne s tem, da za genom pravijo, da je vsakega človeka unikaten, razen za enojače dvojčke. Za soci nom pa lahko rečem, da je ni unikaten, predvsem pa ni unikaten v družba, ki so malo diferencirane, ki niso individualizirane, skaj pa niso razvili svojih posebnih sposobnosti ali po posebnih vrednosti svojih družnih vložnic. Ja, teda, v enih starih družbah, kaj znam stari Egipt, si imel pač kmete, pa faraonsko družino, pa pisarje matematike, tiste religijske mage. Zdaj je bila zelo preprosta in so, si tam, bi tam lahko druženje manj so cenova, recimo kot danes, ko družba veliko kompleksneša, Ko smo razvili vrsto, kot rečeno možni vrednost za postamez na družno družnico, ampak preko pa vseeno, da družna družnica, njihov nabor, Je lahko ista, je bila v kot danes, ne? Ampak zgolj vredno se so se vse kot prahljača zelo uh, razdejale. Uh, od teh trudnih skupina, ki so izvedene iz uh, družne vločni, se bo bolj malo poveda zato ker... Čeprav sem rekel, da sem pred petimi leti začel z poskusom, da bi uh, ravno neke sebinsko nove družne skupine, tudi, bolj adekvatne, stvarne, stvarne pritikam opretljiv, pa me je ta dolgi obvoz preko drudnih dološnic eh, da se to malo na stran odložil. Ampak lahko povem samo naslednje, če se glede pristopa. Če bi šli ravnati nagov kot tisti enadimenzionalci, ki jih spostavljali samo eno vlastnost človeka v zmenem drudnih Potem bi lahko tudi po tej plati uh, določne, neke družbene skupine, ne? torej vsi temno poti, vsi rumeno poti, vsi bilo poti, če govorimo barve kože, ali pa rasa, pa po jezikih, še to plaže. da so se jezike, je, pa je več tisoč na zemlji, torej slovensko govoreči, nemško govoreči, svahilijsko govoreči in podobno. Uh, Ampak bolje je vzeti seveda več vrhunskih določnic. Ker mislim, da potem bolj, bolj, bolj podrobno zadenemo, ne? ker znotraj slovensko govorečje imaš tako plejado različnih ljudi in družbenih skupin, da reče samo, da se čuliš, kaj vse ne hodi po tem slovenskem svetu, recimo. No recimo, če bi zeli tri družbe doložnice, <coughs> pogledajte, v tem se lahko tolj ustvarjamo s to Ešerevo kockasto uh, mrežo z lima prostorom. Se mi zdi, da je to bila inspiracija za film Kocka, če ga tako Zkratka, e, to sem prejšnji teden bil na razstavi, njegovi v Den Haagom, zkratka, e, če zajmo recimo tri e, družne drožnice, e, recimo državo, oz. državno pripadnost, pa e, narodno pripadnost, pa jezik recimo, ne. Pa lahko ena kocka predstavlja tule, ne. Torej, e, nekoga iz ZDA, ki je v bistvu še zmeraj smatra za Irca kot naslednika irskih preseljenjcev, pa recimo, da je... Zdrav to je Irc, pardon, religijo vključiti kot tretjo tretj dorožen sem, državo, narodnost, narodne padnost religijo, pa recimo, da je katolik ne, ali pa da celo ni katolik, čeprav je Irc, ne. Druga kocka bi lahko bila Tudi, recimo, v istinu nimi, če rednimi predstavljali smo državo, spet CDA, pa, recimo, če je ena, če je preživel. <laughs> pa seveda nekaj v religijo, ki, recimo, da je že zelo bil svojo nekdaj, nekaj religijo svojih dedov, tisto, zaveste, na, kak je bil nebog uh, indijanski? Manitu, ne? Manitu, ne? Če pa gremo vstopno gore, recimo, pa zapustimo raven ZDA, pa gremo na raven, recimo, Francije, ne. Pa imamo tam, recimo, enega koležica, ki je musliman. Lepoproč je pa skupina na isti Francije, druga kocka, ki je pa Fracoz, recimo, da je ateist, pa recimo, da je sebo lepenovski nacionalist, tako podobnega, ne, pa da nima religijska pripličenja, ne, podobno. mi živimo v takim socialnem prostoru, S tem, da nismo samo v eni kotski ne, skozi življenje, skozi starost, skozi gibanje, recimo, da se preslimo iz mesta v podrželje, lepo s da vrščani na Primorsko, gremo, enkrat smo turisti, enkrat smo v službi, pobodno smo, kaj zem, spet nekaj drugi vlogi, smo otroka, starša in podobno, skratko se sedimo iz teh kock, ne, v tem socialnem prostoru, kateri živimo. Uh, Je pa res, da ta selita v njih odvisna samo od nekega objektiviziranega pogleda nekega strokonjaka na nas, ampak se sami odločamo kaj smo. In to pozarjamo eno razliko, recimo, tako, da se nekdo smatra za po eni doročnici, recimo takšnega, realno pa je drugačen. recimo, da se ima za slobodljudnega, če govorimo o nazoru, v pa je v osnovi zateralski, čim pride, njegovo sosečeno, recimo, njeno nekaj človek. Ne ki je subjektivno uh, fleksibilna. No, ti so otvetili, ne, pa ste že prepovedali. naprej, prosim. Zdaj, že, že bolj proti koncu uh, prikajam. E, jaz mislim, da je možno te druge določenice takoj uporabiti, kot uh, v bistvu pri pomoči, da bolj uh, danšno pišemo opišemo tisto, kar poznamo pod pojmi, ki mi jih prenaštev, pod, po, po Meklerov, šestek, pa to izpostavljamo pod metlero-frašisti, višnjoci pa slovenci. Svetlana Karolič. kaj je bila preko zakljelo fašista, ne? da je, kar nadzora eh, pač vredno katolik, eh, po religijskem pripričanju z moj smeritvi, eh, da je eh, zelo verjetno ali, z, ali z, Spanje je flakist ali italijanski fašist ali pa ustaši srvaške, ali pa celo mačarski nilaš fašist, skratka iz tega območja. Da je glede odnos do od drugih ljudi zelo, ne rekel, gospodivalen. Torej, to ni, ni odnos nekaj enakopravnosti ali pa dopušnje svobode, ampak je to celo nasilno ne Torej, bomba, peštola, nož kot vodinja, trebuji poleg križa. Verjetno je to moški, beli, mele poti, uh, skaj da dalo bi se ga opisati, uh, določiti bolj podrobno, če prav bolj manj poznamal se tukaj takvejo, da se za pojemom tevrofašisti točno to skliko, kar sem napisal. Ampak za njegova, ki bi hotel vedeti, bi ga bolj adekvatno opisan tak način, kot samo, da, pač, da vržeš ta pojem. Krišnovci, spet biografsko zadeva, ni uh, določljiva, sradišče Indija, ampak danes v smisli smo Sloveniji, ali pa še maske druge. Torej, drožnica gebralska obredelenost je preko fleksibilna, manj uporabna zato, da jih opredelimo spet po religiji, so najbolj razpoznavni, lahko doglede prehranevalnih levac, ne vem, vegetarijanstvo je ena izmed drožnjskih, nisem naveden, ampak s potpornimi, torej, Način pridelovanja je tudi en od določenc, ki jih nisem navedel. Pa bi spet lahko, vredno s pomočjo te določnice, tudi opisali. Slovenci ne, <coughs> je pripadnost, seveda Slovenija in je posebno okoližje, lahko tudi emigranti, samo vprašanje, če so tam tudi tako preko podredljivi, malenkostni, nevršljivi, eh, in podobno kot jih vredno, svetlamo kar več te, tem pojmom. Eh, o peloi, dico preduje prečim pri njihovih tehnoloških ali pa lastnosti prepičanja vrednostnih stališč podobno, ne? Skaka tu mi tudi kako ta podrevljivost pride namislom negožljivost, kot ka on gospod zadire pa boga on ga skoraj podobno. Skaka davo bisem ja, ne? Če pravi se za tamo Kavič, oh, prva ne ni tamo Kavič, ni to vesna modna godna prva Čeprav mislim, da so to že začeli drugi uporabljati. Evo, ja jaz zdaj z tem uh, zaključujem za tem svojem sredljinske delan predavanja. Uh, kad naprej, zdaj pa še zaključek. Torej, kot rečeno, jaz naglepno mislim, da je sredljinski poslovni pomembna zadeva. Hmalo bo uh, ta dan uh, z dmagen, nad nacih fašizmom. Jaz sem bil prej števna, ni sredljinskema povem, da mi se rekla, da je njihov najpomembnejši praznik dan osvoboditve 5. maja. Uh, med tremi najpomembnejšimi prazniki sta razli tega še kraljičin olesko ki je bil 30. aprila. In pa 4. maj, ki je pa dan spominel na žrtve. Uh, torej, na njozemski položko gibanje. Verjetno ne samo čas drugstvenovojne. Ampak uh, dan zmag je pomembna zadeva. Skratka, uh, ko mislim, da je družbena skupina, ki je zastopala neke, neke enakopravnostne ali pa bolj svobodne nazore, premagala družno skupino, ki je zastopala nekaj bolj gospodovanja za teravske nazore. Mislim, da to, to, to bila recimo idejna platforma tega spopada v druge sodne vojne. Seveda ni, ni bila edina, ampak lahko je tako opisali. Ampak, tako gledajte, če, če spomeno o te druge doložnice, pa zdaj opišemo to družbeno skupino teh mrtvih trupel v teh krstah. Torej, gre za Slovence, spol, moški ali ženska, kot so tudi ne vem, si ženske, streng ali tukaj. Zkratka, ta ta določica ni tako reprezentativna za opis te druge skupine, govorni jezik, zelo verjetno slovenščina, skoraj sigurno, Geografsko pripadnost Slovenije ali pa tudi nekje v slovenski, storišča, kološka in podobno. Starost, verjetno nisi bili otroci, ampak barva kože bela. Ampak pripičanje, da tisti, tisti glavni atribut nasprotovanja okupatorjem. Ne? torej bi rekel kar koli od, od, male, od malih in nasprotovanja do tistih res partizanskih, obroženih uporniških, mislim, da je pomembno okoliščina tega, da so se znašli v krstah. On povedal bom moj odredek, je bil tudi kandidat za taca, ampak grežo to. Uh, da je bil sin uh, apaške Nenke, uh, ki ga je sicer zapustila in ga vzgala uh, slovenska mačiha, ampak uh, to nekako je bilo pač tisto, za še atribut uh, materi nemke ga je rešil ne? pred strelenim. Ne? Uh, tako da bi lahko s temi uh, predstavljenimi družbeni družnicami, jaz opisali to družbeni skupino, uh, dalcijo tukaj. Z naslednjo sliko, prosim, bomo se prelevil uh, v govorca o tretjo osebi, ne? Skratka, uh, pogledajte, pre debatu, ne, uh, in zdaj, uh, to jaz, ne, v mode, uh, sem se kako zdaj uh, po, eni od, uh, po enem od indikatorjev po istovetu ali pa nekako približavte druženje skupine, ki jo vidimo desno spodaj od slike, ne? Kaj um, Kako Prosim? Kaj je tako To je tri glavolka. To je tri glavolka. Tri glavulka. To je slovensko predsedančno kapa. Hm. Lako je naročite prej eni ženski, ki jo v novej kolici. Uh, 12 evrov v glavni. <laughs> uh, skratka, tu imamo odrubno skupino, ne? Z katero se jaz delno identificiram, ne? Transgrodovinsko se identificiram, vprašanje je, katero od teh živi, vredno je, ampak maj je star. Skratko, na levi strani so imena tistih, ki so bili integrirani, glavno Slovenci, na Rab, 15 tisoč je bilo in so desetina desetinah je umrla, oziroma so, dejansko so bili ubiti na nek način zaradi bolezni, stravnosti, lahko in podobno. No, od tistih, ki so ostali. Počal času kapitulacije Italije, pa so uh, fantje, uh, možnjeje formirali to arabsko brigado. Skratka, ne bom pisal da ste... No, recimo, da te druge in doložice, ki bom zdaj uh, navedel, recimo, da, uh, da, da boli doveljali za obe sliki. Skratka, uh, slovenci. Čeprav na, le, na levi ploši je tudi nekaj hrvaških, fašilovskih imen, ampak bi večina slovenskih šrtev. Tu med partizanjcev slovenci, ne jezik slovenščina, tudi verjetno delanščina, ker bolj bolj manj na primorce, ki so pa če pod fašilistvno vladovino predvodstveno vojno. Belo pote starost med 18 pa verjetno 45 starcev trokov tudi pozdravljen. Naozar prepličen je protifasistično osvobodilno, tudi seveda socijalno osvobodilno, ne samo narodnostno osvobodilno, na te kapi ne, pomeni zvezda, večja barve zvezda je povezava z pričjo komuno, ker je bila prv, zastava pričje komune 1971 leta večje barve zvezda pa je, mislim, da je oktobrske revolucije. Spodaj pa je sveda slovenska trobojnica. Ne? Skratka, atributa sta slovenskost, boj za slovenskost in pa boj za socialno, recimo, drugačno državo, kot je bila Kraljevinja ki je bila za rečino pa Povem, da se pogovarjal z bohojnim partizanom, z bilek radnje ljudjem Robljem. Je rekel, da so prišli partizani njegov vas, pa so rekli, da, pač, zbirajo nove prtizanje in mobilizirajo, pa so bili ljudje malo skeptične fantje, ko se pač rekel, da se borijo proti okupatorjev, pa ni bilo kaj dosti pravno, so šli zravno, pa ko so pa rekli, da bo po vojni drugačna družba naroditev, pa so šli tudi šli Skratka, mislim zelo dost, skratka ta trimut, zmaj ta trudna določnica, Pojemovanje pravične ali drugačne družbe je v tem primeru pomembno določilo te družbene skupine ne? in preko tega tudi moja identifikacija oziroma predavateljska identifikacija z to družbeno skupino. Toliko ne? O, o povezavi današnjega dneva z družbenimi družicami, kot vidite, se zadeva da na matke navezati, kar je pač rekoč, da poskuša biti dokaj univerzalna. Jaz vam zahvaljujem za pozornost s eno uro malo manjstvim obzirom. Vrjamem, da si marsikaj tega že veste, ampak da morda ne na tako sistematiziran način. Uh, Moja moj ambicija je, da bi iz tega išlo 10-15 novi družnih skupin pojmov, ki bi ljudje vsak dan življeni uporabljali, pa bi bile so adekvatne. Pa da bi vse preko njih lahko normalno orientirali, pa da ne bili nekih zameglenih interpretacij, uh, v zlasti predvoli in podobnih časih. Uh, jaz bom pripravil za 10. Uh, juni, ko bo uh, še delanca na to temo, uh, ene ankete, ene sezname, bolj podobne, kot so bili tu predpravljeni. Predvsem uh, bom tiste, uh, ki boste izdavljeni interes, da se sodelujete. da in interes lahko izdavljate s tem, da da znam spisih, napište svoje ime in rekonske neslo. Uh, vam bom poslal uh, pravočasno uh, to eno gradivo in predvsem vas bom vprašal o tem, katere družbe in se vam zdijo pomembne, katere so zelo uh, in katere, kot agregati nastopejo, kot pomembni deličevalci družbene skupine, skratka, ali je to spol, narodnost, starost, ali je to izobrazba, ali je to neka nazorska opredelitev, v smislu, kakšni bi bili človeški odnosi v osnovi, ali je to religija. Skratka, uh, iz te šare, iz te kopice, vse te druge deločnosti, in zlasti njihovih višjih vrednosti, hočem izvedeti, ste pomembne. Bistvene, iz njih potem te, te, te druge skupine, ki so vitalne, pomembne tudi v, v katerih se naših odvija. Hvala. Zdaj pa, če imate kakšne Pač, vsega, smih, na ja, eh, rekel, da bi bil na Ja, jaz preden da... Kaj družbe so tiste, pri kateri pa sodelovanje psihologov in psihijaterov in bi bilo zelo dobro došel, da bi, da bi to na pomagali eh, dodelati. Hvala. Tem, v bistvu želite s oziroma kako jih želite nekako spremiti, oziroma definirati? Slovar v smislu enih operativno uporabnih socioloških pojmov, ki so vsebinsko adekvatni in ki človeku res pomagajo opisati življenje, v katerem, v katerem živi, v odnosu do drugih ljudi. Skratka, kot rečeno, verjetno eni obši sociologi te pojme že uporabljajo, samo morda na premalo funkcionalno in premalo ljudem blizu način. Niso te določice na nek način celo malo prej, blizu kliše, glede na to, da cel preko ste analizirali sliki, uh, ne, to, ki ste posteli v Amsterdamu in potok, ki je na uh, Na podlagi tega vizualnega sporočila, ne? mi lahko kot neke vrste detektivi sklepamo na nekaj vedeti, da ne moramo tukaj resnicov. Kaj recimo te določnice v tem primeru, ko odpovejo to besedno? Recimo, biste svega sklepali na podlagi tega, kar ste videli na sliki v Amsterdamu, čeprav bi svega to, kar ste vi sklepali iz te slike, kde živeli v nekih pospotemnih časih, ko dejansko nič ni tako kot zgleda, da je, bilo, bi lahko bilo popolnoma drugače. Ne? Recimo, lahko bi bile te tri turistke, ki se pretvarjajo ali pa ne vem, igrajo, kako igro, ampak kaj taj, mislim, da se izmišljuje malo. Kaj bi so te določence praktično spreminjajo v realnosti? No, nisem posebej poudaral naslednjega da mi celšajo pri mislim da dva zor kota sva pogleda tudi na to schemo, ta koncept, ki sem ga predstavil kot na družbo na sebe. Eden bi jaz seku da je nekako objektiviziran, objektivun tisti ki ga lahko zamo določi nojca drugih ljudi kako so, ne, so določi, cebne, niso družbene pač pa so Kaj, je za, za, za živali to je sloni socinom recimo ne ampak oni imajo druge, druge določnice. ne Upozorjam na to razliko med tem kar človek dejansko je pomerili, recimo, ene statistično reprezentativne množice opazovalcev tega človeka, kar bi lahko pojmevali kot recimo, objektivno njegovo eh, družno podobo, nazor in podobno. Ne? In pa tisto, kar on sam misli o sebi in o okolici, kar pa je različno od tega. In eh, te razlike so v današnjem svetu večkrat namerno ustvarane, zato se z ljudmi lažje manipulira in jih daje v tisto vlogo, v katero pač jih nekdo hoče videt. Skratka. Ali nadalju to skrka? Uh, in jaz vidim neko informacijo, recimo da vizualna se skoči v neke vrste uh, koš za klišeje. Ja. No, poglej, nekaj... uh, glej uh, indikator, oziroma uh, pokazateli, vrednosti, neke družbeno določene niso samo vizualni. Uh, to je pogovor, izkušnja uh, za človekom V je to zelo težko, težko za konkretnega človeka določiti, zato je zgolj to splošna schema, ki pa ne bi bilo dobro, da se uporablja klišejsko, ampak zgolj kot neki, neko pripomoček, orodje, ki, ki nudi nastavek za lastno človeško delo v bolj večjo podrobnost. Sveda pa lahko iz tega tudi nastajajo neke predsodki, mislim, pri neki neustrezni rabi tega lahko nastane več kode, kot koristi iz zadeve. Uh, jaz sem ja, kar drugi povejo o nekom, ampak ne posameznik od drugih, ampak ena skupina opozovalcev, ki je dovolj velika, recimo. Čeprav to seveda nemogoče, pozicija nikoli ne boš ti dobil, da sto ljudi da bi se poenotlili o mnenju o nekom, ne. Jaz še enkrat podarjam, da za mene so družbene doročnice zgolj most pri pomoči, da prijem do opreditve vsebinsko ustreznih družbenih skupin. To, to je za mene zgolj obvoz, za mene je pomembno, da vam prišel do, do, do, opredel, do opredelitve, uh, vam bom po, povedal primer, recimo, pred nas se dosti govori recimo o demokracih, pa partizanih, pa o teh. ne. Za mene so to neustrezne pomovanja ozma, uh, oznake, in uporabljam jaz v bistvo tri eh, drugačne oznake, eh, ki se tiče odnosa človeka do druge odnosa do drugega človeka oziroma ene skupine do druge skupine v smislu hierarhije ali pa enakopravnosti. In sicer uporabljam pojme, eh, ki so eh, tuje bojci, stokovniki in pa svoje bitneži. To, to je primer recimo eh, eh, družbenih skupin, ki, ki, ki jih izvajam iz družbene določnice odnos Subjekta do drugega subjekta. Tu so tisti, ki se tujca bojijo in se mu podrejo in priznavajo njegovo oblast. recimo da so to domobranci v Sloveniji, pa uh, uh, oni, kaj so bili v Srbiji, uh, uh, Ne Nečetniki, neke skupine so bile, ki so tudi Ljotičevci, Ljotičevci, Ljotičevci. Ljotičevci. v Franciji smo imeli vse vese, tisti, kaj je bil veši, skratka v vseh državah imamo ta pre... tuje bojce. Ne? Potem imamo svoje bitnežje, skupina, ki ne priznava nadoblasti drugih in se bori za svoje, za svojo identiteto, socialno in podobno. In pa stokovniki, tisti, ki grejo stokom, ki se prilagajajo zgolj, da obdržijo svojo eksistenco. Na tak način sem ilustrirao, da pač vsako družbeno družna družica meni pokaže na bolj adekvatno poimenovano družbeno skupino, kot pa to, kar se v slovenskem političnem prostoru dogaja, ko se uporablja pojem domovranci, pa partizan, recimo ne. Prijemo na bolj splošno raven, bolj uporabno tudi za druge dežele, za druge zgodovinske čase in to je, se mi zdi pomembno, da ljudje stopijo s neke konkretne zgodovinske omejenosti, da nas zadevo pogledajo širše, In da v tej širini e, najde tudi same sebe in pa druge. E, in še nekaj bi povedal, da meni se zdi e, nabor družbenih določnic za posameznika pomemben tudi, da se bo spomnil, katere stvari, katere lastnosti so za mene pomembne, ker jih morda sam spregleduje, pa se jih niti morda ne zaveda. To pa mu predstavlja en pomnik, da se nane spomne. Pa pomisli, aha, morda je pa to za mene pomembno, pa se tega morda sploh nisem zavedal, ali pa premalo vzel v račun. So, let's talk Da, da se in za realizem ni neke skupine ljudi, ki je vsak trenutek pristopal na drugo stran in se pod krikom boja za komunizmom prosto ki so tam, kot je že rekel na začetku, kaj želijo. Oni govorijo o vseh teh čistih določnicah, če si imali, če si ženska, če si volnica. Jaz pa te opozorim, da so določene določnice nakazane kot take resnice. Vse, se to sem nas ja, To je to vedno, da je nekaj skupiš. Ne? Ne je nekako jariši Bilo, In to da se pravi, ne se pravi, tajna določica, ljudi, ki so govorili proti so sodelovali zelo za to, se pravi, da, da se to Oni se pa skrivajo pravi, da danes učejo na ta mečin, da da bi se kvalificirali kot to in to je to. Ne se pravi, ta vojna igra, maska, kot i neke terbične snici, pa svojočke, ki da je nekaj vlastno Ja, ja, ja, to je. To je konec, kaj se delam. to smo pa za to Te naločnice, ne se pravi, ali pa karakteristika, ali pa povezane neki ljudi za neke cilje, ki se ti cilje prikazujejo kot glavite mzlice, pa vlo to, in se za tem iskriva in na svoji tega upravičuje svoj lahko jaz kako la, la, ja smo še, ja. eh, esmo, sem prej rekel, eh, bi se jaz rad izognil tem eh, enkratnim zgodovinskim pojmom, ki so lahko tudi malo zamegljeni ali pa čisto zločino, se, namenjeno vsebino napolniti, ni adekvatna. Jaz bi recimo domobranca v luči teh določnih opisal takole, ne? Kapitalistično, katoliško, progermansko ali pa proromansko podreljivi slovenec. Če ne, eh, mi, mislim, In, in če tako opišeš, če tako opišeš, potem uh, lahko tudi današnji Slovenec XY tako preveri odkluka pri katerih zadevah je pa on uh, uh, se lahko v ránsko kapo na, na, na dane zaradi identifikacije recimo, ne. malo manjša za vodstvo organstva pa je nadalje nadalječi. Da. Ja. Ja tudo É, né? É, é, é, é, é, é. Jaz preko, da družbene skupine, izhajajoče iz te družnosti, določbe, kot sem prej povedal, so zelo fleksibilna zadeva. Posameznik prehaja objektivnost skozi življenje, že za, recimo, starosti ali pa kakšne invalidnosti, podobno, poklic zamenjaš. Skakaj, greš v neko družbeno skupino in ti se to na to, kar samo povdaril, pa še zlasti. Ampak se to, ta problem bolj navezuje na tisto, kar sem z vodu povedal. Namreč, da je obseg. Razno raznih manipulacij, pretentavan in vsepoštna prisotnost tega, kdo bo koga na kak način, kar za, za mene nasledek tistega pravdavnega davnega ali pa obroženega boja za dobrine, za žival in podobno. V bistvu smo podobni kot neko, samo da to zdaj z drugimi sredstvi, da je to tako pomembna tema, ki je, za katero imam pa tudi malo večji, debel snop papira, do napisnega imam tudi že tudi pojem za, za ta pojav izbran. Sedaj smo se tu že pogovarjali, da v frizovskih krogih upravljate pojem logična zmota, kako je že, ne, jaz imam čisto drugi pojem, zato že zbran, ne bom za govoro, ker tu še ni, ni dokončno izbran, ampak tisto je posebna tema, ne? kako ljudje napljtavejo druge, pa morda celo posebno same sebe, da doseže neko korist, ko si sam rekel, ne, izmenjuješ nazore, se skrivaš za obleko drugega, pa neke potente namene izvajaš, Jaz rekel, da to, kar se je rekel, da se neki nacifašisti skrivajo pod antikišno ikonografijo. Da se to danes množično dogaja na ta način, da današnja elita igra virtualno igro demokracije na, za istimi isti nameni, Skratka, da se na kaže kot neka kar vsebinsko ni. Tako da so ti, ti so, uh, zgolj. Uh, Uh, Malenkostna igra, ti je fašisti z uh, greški, uh, uh, ki se prekazujo kot anarhisti, primer primeri z tem, se globalno dogaja, ko, ko imamo nedemokrate, ki se igrajo demokracijo, ki se kažejo kot demokrati. da Najbolj tukaj svetnega, ne vem se, nacisti pa eni, eni, flud, ljuda, nekratko, da bovem, na. Prvimaje, se na hljuč da v tem, na cipri hudi prvi maj, jim se v deni veliki protesti. Potem si vajo te stare Staliniste, šepar tanskiste pravstranke. In potem mi spolimo tam za enimi nacisti in se pogovarjamo, se je bil tam en Stalinist, ne. in prvi je naciz, da njega pravšel tam meni, pa se super, pa se vato, fajn, mi gledamo, kaj se zato dogada, to je čudno. Ne. In se vemo čisto super, šta se je razumela. Čeprav bi normalno bi bi čisto nasprot Niste imela problem, ste imeli da se pač strinjali, da se človek čisto ne, Mohti ste rekli, da to ni. Zelo se jih sredi na, na radikalnih delih te pač ideologije, da se izlo dobro razume, samo da je to tako To nekaj, ampak, je nekdo, če ne vem, se da čudne stvari se dogajajo dan danes, neki parcialni interesi postojajo neke skupine, ki bi, v moji glavi vsaj so čisto sproti, da se ti dveh tad snov. ta dva se našla na eni družbeni določnici, ali pa na dveh, ne? morda so na vseh ostalih. Uh, različna, ampak s jih da pa so strani in pač veselo uh, kremljala na hrbtu teh dveh enakih. Enako vrednostno opredljeni drugimi določnosti, ne. Zdaj, Here Če imaš izbereš, da imaš tri partnerje, lahko pišeš skoraj skor možnost, glede kar je ena. Ampak, zdaj glede dimenzij, ki je res toliko, veliko, veliko ljudi, ki so res zelo dobrodošli, ne v socialni psihologiji, ampak v profesionaliteti, prosim, psihologije. Take v grobem testu merijo, koliko je človek, mislim, na primer, občutljiv za avtoritarizem, koliko je proti avtoritarizmu, koliko je introvertirano, koliko je ekstrovertirano, koliko je psihotičen, koliko je kar naprej. Samo so pa videti na ti testi ki so ponavadi zelo snavo ker je zelo težko na tančno zmer in izmedoročene lastnosti, izmed nekega konteksta in je zelo teško primenjava, da, da Vsi ti koncepti so zelo, zelo ljubivi, tako da se proba malo krijeti do egodimensionalnosti, ampak dejansko, bolj postavljajo zdravni in bolj so neuporavni. Zdaj ne vem, da bi bilo te ciljne. Mislim, zakaj kaj, kaj, kaj, zakaj ta istra? Je realnosti. Drugače je pospetena ena druga sprač se ne zdelo, da tudi ena taka stvar, ki gre spodaj, je to, da, kot, da nekak dogaja neka vrste rehabilitacija fašizma ne? in tudi se ne zdelo na začetku, ste govorili malo obtevnega, da se ne, se ne vidi več to, da smage proti fašizmu, tako se vidi pa tak. Ne? Ker se mi zelo tak na ja, sklopje, prav poskušati ta diskičarska ideologija, in se zdaj podamila, tudi druga ideologija. In nas je delo ogromno pri nas nekaj. se nekaj tako všeč, se mislim, da so veja zelo. Zdaj s temi, mislim, spolice pri nekak, s temi poboj, proti paševu, ki so lahko prvodosti na to. Nekaj nekaj. Nekaj da nas je neka tako imuniteta proti temu, da sem No, Jaz sem začek povedati, da je to pripomoček, da bi lahko ljudje, ki to hočejo doseči, uh, uh, bili manj izgubljeni kot so, ali pa manj uh, ljudke na vrvicah. Tako, da, da, da imajo s tem urodjem en, eno eno ene bergle, ali pa uh, nek pripomoček, s, s katerim se la, laže znajdejo v družbi, se laže pojasnijo. To je pa že ogromno. Če imaš ti lasno stališče, očišče, potem veš, kje si in nisi pač. Uh, vihari od drugih igrača, ne. Kar se tiče pa, meni pa ta pomovanja, pa označevalci in pojmi, ki jih uporabljamo, zelo pomembni. Ti si omenil pojem pobojni poboj, zakaj ne uporabiš pojma, recimo eh, kaznovalna ekzekucija? Resimo, ne A, ali pa eh, eh, mislim, eh, skatka, Z, in Preko teh družbih deločnic sem jaz opozoriti, da je pomembno, kako pojmemo kako imenujemo zadeve. Zlasti v tudi sistemskem smislu, ne samo z eno deločnicom, ampak kot, kot, s kompletom določnic, ali pa s kompletom pojmov. Uh, jaz bi se uh, bo raz, nekaj Je na kitajskem neki cestovni narediti red, in je vprašal enega od rednih kako naj to naredi, in možak mu je odgovoril, napišite slova. Oziroma, začnite pisati slova. Namreč tako je robi reko in tudi to, da imamo gore, zdal po vojne, po boje, in tvoje kaznovalne eksegucije. Kaj je eno, kaj je drugo. Tvoje rabiš spet slavar, ki ti pove. Gdaj je nekaj po vojni po v kakšnem kontekstu, in gdaj je ista zadeva, kaznovalna eksegucija, in v kakšnem kontekstu. Zakaj? E? Vse ostalo pa je pisto to, tudi je, zalo v pa, pa rastko fazi tudi, Ljudje se, jaz temu bolj konstantno rečem, identificiramo, ne pa družbeno določujemo, malo bistvo je to isto, z nečim In mnogo krat ne vemo, kaj to pravzaprav je. Če, smoh, če govorimo o bolj skrajnih političnih identifikacijah, ne, nam je neka ideja všeč, Čeprav je vzada, da je tako trasko, pravi, cela rajda zadevka, da ne imamo pojnj. Mi pač mislimo, da je to tak in se deremo, da, veznici pa dejansko delamo za nekaj petnajstega, ok. Vodaj, ne bo zabavna zgodbica, glede tega, se sporiš, Bolivija, ja. socializem, ali pa Recimo Amerika, ki je zelo specifična. Se pravi, kako v Ameriki dojemajo pojem socializem. Tam dejansko nimajo pojma, kaj pomeni beseda socializem, pa se vseeno borijo proti socializmu. Ne? In takih primerov se ni malo. Se pravi, kako nekdo sledi zgolj tisto, kar je na površju, oziroma tisto, kar bi v pasado, dejansko ne ve, kaj pa dejansko stori za to pasado. In da, to, da že imam besedo, bi še samo to dodal. Mene predvsem to zanima, o kakrem mediju vi vidite te določnice. Ker se mi zdi, da se danes dogaja nekaj, to, kar ste sami gotovi da je to zelo pomembno, kaj, kak, kak, kak rečemo o čemu. Ampak to, ko zdaj vi govorite, se danes dogaja dejansko na zelo presodni ravni, na ravni interneta. Ne? Recimo, ravno Google je en tak mehanizem, ki za prihodnost nekako zakoričuje te pojme, o katerih pač vi imenite, da niso sicer tako uh, jasno razvidni. Pač, kak bomo na kak, na kak način jih zakoličujem? Z algoritmi ravno. Pač, kaj mi recimo nekaj najdemo na internetu neko informacijo? Ne? Kaj bomo recimo, našli, če vpišemo, da ste imeli povojne poboja ali pa... Uh, Znavalne exekucije. Kaj se zgodi, če pišemo en pojem, pa če pišemo drugega? In, recimo, kaj bo Google naredil? Zajmo, kaj kaj Google počne? Ne? da je nastavno zakoliči enega od teh integral, pač integralno zakoliči enega spod teh pojmov in jih seveda potem uh, spremla skozi zgodovino neta in potem se uh, vsakič, ko nekdo išče to, pošlje njemu pred oči, ravno tisto, kar oni pač razumejo kot definicijo. To je v bistvu po svoje dobrodošlo, pa po svojo izvome lago, ker dejansko uh, dobivamo eno kulturo, dobivamo en poem, eno definicijo, eno določenico. Pravi se nekaj, iščejo se v skvari, kako je vlaska. Tako, ja, Zdaj, zatera, bo, več kot več kot iščejo. Več kot iščejo več bolj bo to pojem, ki bo veljala. Na primer Ja, ampak matematično. <laughs> okay, Va, važno je kdo jih instalira prvi, ne? Potem se bodo že več si Ja, to je isto, To za ampak tudi za vsem Imajo svoje ki se vodijo, ko je nastane in reklamo, Ja, to je za Ampak... še zdaj Dve pombe, dve pombe, samo po, uh, ne, ne, ja. ne, to, kar je bilo rečeno tukaj. Kaj je to? Boži je rekel, kaj se meni, meni ne, zameri. ne, ne, ne, ne, ne. To ne zamerim, jaz toh ne zamerim, čakaj, da končam, da, podlaga, čakaj, da končam, jaz ne zamerim tem domobrancem in njihovim naslednikom, ja. da to počnejo, kaj počnejo. Zamerim pa bivšim partizanom, da se danes dolbesedno sramujejo, izjavi, mislim, ja, mi smo bli revolucionari. To je... To je tisto, kaj je, je nekaj zelo. zdaj pa gremo vedno, da je um, jasno, uh, zdaj Gremo zdaj, samo to se se samo poskušam, to je V Sloveniji se poskuša, sam, poskuša iz so za eno pa vse pa in takdaj, vendar želijo tako je bila borba, nalog za ves in socialno poskušajo pokazati, kot ti in fašiste. Umetno. In so celo je mladih, po njimi da so fašisti, nacisti in zničajo, in koli so. Jaz bih oba te večno, zdaj smo, koji vemo, ko je zelo oni smo bili, jaz, skupinami, bomo veliko skupine v Sloveniji, od generala Nubljana, od nare, ki je velopatoločna skupina, prikazovali, kot največe fašiste ponestičene in se je totalno bolj za to. To so levice, katera pa dela za kapital. Mlaga levica, katera se Slovenije direktno dela za kapital. Financiranje, istrujene, pa vsem kosov. In mi imamo v huj, še zmedo se vsej menijo. Uh, ker vemo prava colaboracija, katera, jaz se jasno ne In bismo na to zato, ker so hotelni v to družbo in tako pohodno mabilo določencov. In to so zdaj pa vprašanje Kaj si ti odprl, zar kaj, srednica ne postane gore tako te treba. Ne bo se. Zato, ker imam to, da vse prepredeno, pa so vodenje, pa vozenje kovice, ki vse tisto smo pa še zdravni. Celsko v, palci, te v palci, pa so paciente celotno objavljale, generale, bilo Zaten, Zato, zrubo, žele, da so desničari, gledali so po pa se bilo neko kreture. to so bile fantastične knjige izločene ko vam da se torej. sem v tlujine, Pras, ko, dojete, vse, bil sem v kaj je bilo to, da da je bilo je da v dojine, ja, na sebe, v te težava kaj je bilo, tam smo se srečali s pravom ljudicom, ki sploh ne kontaktira z našo ljudicom. In oni se menujejo sredinska stranka, pa imajo vse, in so bili tako lepo radikalno v smeri, da se bomo pa kaj po nas, da si, ne vem kakor izkveneš, eh, dvanička ali mi je tam tudi. In praktično, Ta naša slovenska oranda sploh ne morem do tej higri pripil sem za temi, za povnjeni, za in praktično se v Evropi popolnoma nova levica formira, že kot krepokončna obstoječa, v katero ta naša obstoječa... Vse ni na ljvice, pravi se povsem, Nije! Zakaj spoko pravite pojem ljvica? Zdravljamo dobro, hrušu se ja zberajem in da se tiki skrajnih levičanega levičanja menita v pomozi, te je prišel v pa da se tako prigonijo kot naši nežavi. Problem je tak da začela ti lažni levičanje so eno dobro dobro. Nehaj z levičanje, no, ti kaj se za... Ne tretira, <laughs> se tretira. Levičar, neko, ne pusti, ne, zavodni, ne, zavodni, ne, ne, ne, ne, Zdaj mi pa začal, komča, kaj se želim, ker večiva vstavljaj, da ravno vsedanja vladajoča elita, pahor, Pa pusti pahor. No, ...čak je ja. moč in jehoj. ...daj, da pončam in se je ne, nekaj, da se jaz tudi Zato, ker še, zove, kaj se mora še se je zelo in je kasta, ki bo izključno bila Vse ostale, in tudi člena, bo prinesla do ene grupacije, ki bo lahko upravljala na obstojišču 99%, kot je temeljna državljanska pravica. To torej je teda, da je to, kar se je tam nova, kapitalistična, fašistična, klerikalna, pa kar še od jasno, pravno, federalna diktatura te države. In potem, ko je prišlo do spremenjanja vzorčnega delovanja, Sveta, te 2 milijonov, brez možnosti, da se obravnavamo, kot reko, da se vstavljaš. To pomeni, da zdaj vsak od vas lahko šel vpravljati na sodišče in ali je ali je zgoril, ali je zraven. Zdaj pomeni, da se ponovno širje položilo strance. To pomeni, da se formira nova skupina ljudi v tej, v tej državi, nova določnica, ki bo edina imela možnost uporabiti vstavko sodišče do znan po ocetu da, da pandaja eh, na je naredila v diktatorno načino s bodo ni več tega, da ko more ruše to samo že. Kaj to je nekaj pa program je bil danš. skupine. Prevezel virano naslovata falo, ki je pokop zdela oziro, pa mi tudi samo Derež jaz se, se da... da... deo... bi delal da gremo bolj na današnjo del Bomo se kasneje Bomo Bomo kasneje o tem Dve stvari bi jaz repliciral. Jaz, e jaz bi samo repliciral. Skratka, Robert, ti si omenil vprašanje medija. Za mene, dobro, jaz sem iz ene druge generacije kot ti, ne, to je po tej vrednosti, druga določena starost, različna, e, ampak za mene internet ni izvrševalna zadeva, ne, pa tudi ne ostali množični mediji, ker mislim, da kvalitetne informacije na, je, je treba iskati drugje. Govorimo o knjižnicah, o knjigah, govorimo o pogovorih med relevantnimi ljudmi, e, čeprav pa res, da doseg e, interneta je pa tak, da največ ljudi pa tiste informacije e, e, z, iz medija dobiva, ne? ampak ne bi jaz nikako ne zanemaril drugih načinov prenosa informacij in je treba tudi negovati. Vsi centralizirani sistemi na podočju energetike ali pa informiranja, jih je treba, je treba imeti alternative. Ne? Tako kot se je, spostavlja, je treba spostavljati v čas alternative pomovanj, je treba postaviti alternative realni in družbeni praks. Druga zadeva, kar se tiče pa tega uh, slovarja ne? Uh, uh, pojmo, uh, jaz, naj, jaz naj samo povem, da imamo osnutek pisma, ne pripravljen pa ne najdem časa, uh, da ga dokončam za sazu, uh, v katerem predlagam, da bi za petnaest ključnih pojmov uh, se slovenski uh, pač ti interpretaciji domenili in dogovorili, kaj naj pomenijo. Govorimo o pojmih svoboda, demokracija, državnska vojna, Evropa, skakaj ti, dnevno rolamo množično, pa, pa, pa smo mnogi že ali pa mnogi ne, ne vejo, kaj bi so vsebinsko pomenili, podobno kot si rekel za prejevalci ZDA, glede pomenovanja besede s in skakati, bom to poslal, verjetno preko slovenskega društva Evolivatorja in me, me zanima, če bo kaj na, na tem narejenega, ker mislim, da bi se moral reprezentativni krok družboslovcev s tem uh, pobadal v Sloveniji, ampak to ne pomeni, da bi pač, tisti, ki se zavedimo od tega problema, sami nekaj na to temo ustvarili. Uh, pripravljam pač definicijo besede, oz. Raz, razjasnitev besede demokracija, pa, pa bom ponudil na 3-4 enkrat to, to, to zadevo. Uh, se pa da je to ključna zadeva in da treba te osnovne pojme, zasi tiste, ki, okolj se ogromno vrti nekaj debat, da treba imeti pa res uh, v nulo vsebinsko dodelanje.